Хоча розумієш, що він ніде не подівся. Ти не віриш в такому стану речей, струшуєш головою, намагаєшся придивитися. І нічого. Темне марево. Темрява друг молоді. В ті часи це був популярний жарт, а ще був такий, да буде цвіт, сказав мантюр і перерізав провода. Мама не ховала сліз, бо розуміла, що я все одно їх уже не побачу. Вона навчилася плакати безгучно. Це був найстрашніший плач. Плач без жодного звуку. Плач без жодної надії. Саме тоді я почала скиглити, а коли підросла і увійшла у смак, то й вийти. Крок за кроком, завдяки візитам Герзе, моє вміння бачити стало Нагадувати чай, який виходить зі старої заварки. Спочатку чай темний, насиченого кольору. Тепер увага! Стару заварку не викидаємо, а знову заливаємо окропом. Чай тьмяніє. Знову заливаємо водою. Він перетворюється на жовтувату рідину. Ще раз заливаємо, і нарешті чай остаточно перевтілюється у воду. Прозору, як мамині сльози. Остаточна перемога. 6-0, 5-9, 6-0, 6-0. На відміну від рудого, я не приховую своє ім'я, тому що воно в мене має власну родинну легенду. Мене звати Міра. Переважна більшість людей впевнена, що я єврейка. До того ж, колір мого волосся рудий, що свідчить на користь семітської версії мого походження. Але це не зовсім так. Дехто впевнено пише моє ім'я як мірра самочинно подвоює літеру Р. Таке свавілля насамперед демонструють спеціальні тітки. Це не жінки, я наполягаю, що вони саме тітки. Котрі працюють у різноманітних державних та комунальних установах, яким довіряють чи зобов'язують видавати, складати, друкувати, вимагати та інші ати, атияти якісь довідки. Усі різновиди довідок, квитанції та форм. Коли людина доживає до дієздатного віку вона змушена розпочати активне і довге спілкування з такими тітками і, відповідно, псувати собі нервову систему. Я називаю походи по довідки не інакше, як ходіння по суках. Хай вибачить мені один із великих російських письменників – толстих. А також ті тіток – котрі не є дітками. Отже, коли я тільки розпочинала свій дев'ятимісячний марафон у череві моєї матері і до фінішу було ще далеко, мій батько мріяв, що в нього буде дівчинка. Моя чаклунка, моя перлина, моя ластівка. Мій батько дуже сентиментальний чоловік, але трохи не від світу цього. Мама згодом і родий називає його «Тюхтій».